أهل <سؤال> عليكم ورحمة الله <سؤال> ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين في دين مثل مشارحة الحمد الحمد لله رب العالمين في một يجين جاهلون جاهلون Alhamdulillahirrahmanirrahim Ia ayatihi Ia tadab darul Muta tadab dilut Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'anamu'ajihi Qaliyatawakalim wa'umumut Yashadu Allahi ala ka'idullah Wahidahul ala syarikat Al-Malikul Fakfal Mubin Wa'asyiru'an Al-Muhimhajan Ahdhu Wa Rasulullah Al-Mabawtu Rahmatullahi al-Mabawtu Subhanaka la'imma la la'a illa inna ma'amnamtana Innaka anta ba'alul haqib Amma ta'ala Jawa'at hadirin wa hadirat Rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat datang kita padatkan Beri syukur wa nah, Taala. Allah ta Bahawa hingga tahun ini Allah masih memberikan kita sempatah Untuk terus mengambi Terus berbakti dan menggunakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amanah yang timbangan kita di dunia kehidupan nanti, amanah yang berharga. Ya, al hadirin allahsaudara, Assalamualaikum. Di penghujung bulan Ied, tercatat dua peristiwa besar yang kemudian Peristiwa itu dijadikan sebagai hari raya besar umat islam yang bersifat internasional Hari Raya Ududul Alhamdulillah Terkandung di dalamnya dua ibadah besar Iaitu ibadah Haji dan ibadah Kurban. Dua ibadah ini termasuk min sya'ala Termasuk syihar Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 36 dan 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa al-budna ja'alna lakum in syaa'a miridah." Sesungguhnya Binakan ternak itu sengaja Allah jadikan sebagai salah satu dari sekian banyak ciptaan-Nya, si Allah Subhanahu wa taala. Kata syurah inilah yang Perlu kita cermati Kenapa kemudian Setiap tahun Secara simbolik Kita Melaksanakan Ibadah korban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau secara rasional Bukankah Kambing, sapi Atau unta dan lain sebagainya Jika kita korbankan tidak begitu besar nilainya jika kemudian yang kita sumbangkan tentunya adalah uang. Jika nilai yang kita sumbangkan lebih besar dari nilai kambing, secara rasional akan mengatakan yang baik saya berikan uang daripada menyembelih kambing yang kemudian harganya tidak besar dari uang yang kita simpahkan atau sedekahkan. Bisa jadi kemudian dari segi manfaat juga orang akan menantikan jika ada disumbangkan itu uang maka dia lebih banyak manfaatnya dan untuk pejenggal yang beragam. Tapi jika yang disumbangkan adalah kambing, sapi atau unta, terutama bagi yang punya penyakit darah tinggi dan sebagainya, mereka tidak bisa makan itu. Bisa jadi muncul rasionalisme seperti itu. Tetapi kata min sya'ad inilah, inilah sesungguhnya yang menjadi tata besar dari Allah SWT. Ini merupakan syi'ad Allah. Ini merupakan lambang. Ini merupakan identitas. Kalau kemudian keislaman itu tidak ada lambangnya, tidak ada syi'adnya dan tidak ada identitasnya. Lambat laun maka kemudian syi'ad syi'ad Allah itu juga akan semakin hilang. Solat syi'ad Allah. Berpuasa adalah syiar Allah, berhaji adalah syiar Allah, Berkorban adalah syiar Allah. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 22, "Wa man yu'adhin syi'a'i Allahi fa'idnaha min Seorang yang mengagungkan dalam arti mengamalkan, memuliakan syiar-syiar Allah yang disebut beragam ini, maka itu adalah bukti takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Kalau kemudian kurban bisa diganti dengan uang ya. Nanti yang lain juga bisa diganti dengan Rasional kita sekarang ini Berdasarkan takaran manfaat Yang lebih besar Maka syiar Allah Juga akan semakin hilang Dan Rasulullah SAW Selama 10 tahun di Madinah Tidak pernah meninggalkan kurban 10 tahun di Madinah Rasulullah s.a.w. tidak pernah tidak menyembelih hewan kurban Hingga para ulama menyebutkan ini Rasulullah ingin mencontohkan satu syia ah, Satu komitmen kita kepada identitas Memang Setelah kita, kita mengorbankan kambing Itu pada hakikatnya yang kita korbankan adalah bukan kambing Secara formal tetapi esensinya adalah Itu bagian dari nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada satu ungkapan yang menarik dari Al-Syariah di dalam bukunya Al-Hajj Bahawa dahulu Nabi Ibrahim Secara simbolik mengkorbankan Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Langkah Kita sekarang Tentu tidak mengorbankan putra kita Tetapi bisa jadi Ismail, Ismail kita begitu banyak sekarang Ismail kita adalah harta kita Dalam arti Ismail itu adalah yang paling kita cintai Yang kita miliki dan yang paling kita cintai Ismail kita juga adalah bisa jabatan kita Ismail kita kemudian juga Apa yang kita miliki yang dari kita cintai Ketika Allah meminta menghendaki untuk Kemudian yang kita cintai itu Diberikan untuk Allah Maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ila syiat Min sya'ad Sesungguhnya sesuatu yang sangat besar Yang itulah Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tercatat di dalam Fikir sunnah Bahawa Rasulullah Pernah memecahkan rekor. Menyembelih 100 ekor konta Ya kalau sekarang konta harganya 7500 real Ini malah sekarang tidak berapa harganya Tapi di Saudi tidak perlu waktu besar harga itu Dari dulu itu segitu-segitu Kalau kita cepat berubah Bulan depan saja sudah berubah kan. Jadi dulu air mineral ya satu real Tapi sekarang satu real Dari tahun 20, satu real, satu real gitu ya Makanan tamis yang begini-gini itu Satu Real dari dulu sambil sekarang juga Satu Saya di sana Satu real, sekarang juga Satu Real jadi tidak banyak perubahan Rasulullah memecahkan rekor bahkan pernah menyimpulkan 100 ekor puncah Mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekor Rasulullah Cuma tidak tercatat dalam jenis book of rekor para ulama kemudian banyak memahami kenapa Rasulullah melakukan itu dan dari 10 tahun lamanya dimajinlah Rasulullah tidak pernah meninggalkan purba ini barulah para ulama monumentari mencari kenapa kemudian demikian besar perhatian Rasulullah terhadap ibarat yang satu ini hadir bahagia yang dimayakan Allah kalau kita baca secara historis kalender Hijriah. Ya, maka ibadah kurban dan ibadah haji itu atau idul adha dan idul fitri itu nanti jatuh setelah hari raya idul fitri Dua bulan setelah hari raya idul fitri secara makna filosofisnya bahwa ibadah kurban, ibadah haji akan sempurna dilakukan oleh seseorang dan meningkatkan takwanya di hadapan Allah manakala sudah melalui satu proses pembersihan jiwa Yaitu jalan Haibun Jidri Memang mereka ada rekayasa Allah Kenal ini demikian Sekorang akan mampu menjalankan ibadah kurban dengan baik Dan ibadah haji dengan demikian Sempurna manakala sudah melalui satu proses yang cukup besar Proses Ramadan 30 hari Sehingga melahirkan seorang yang fitrah Dan nantinya Seorang yang fitrahlah Yang mampu menjalankan ibadah kurban Dan ibadah haji dengan sebaik-baiknya Ketika kita sudah sempurna menjalankan ibadah qurban dan haji, maka nanti akan datang bulan yang dinamakan bulan Muharram. Al-Baitul Muharram bukan bulan yang diharamkan, tetapi arti yang lain adalah Muharram itu yang dimuliakan, akan lahir manusia-manusia mulia. Muharram. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Karena melalui tahapan dan proses yang demikian, signifikan dari awal sebarang wanita berkuasa, menghindar, menjaga diri, waspada, lahir, si pro, kemudian zulqodah dalam arti kawat. Orang itu perlu duduk sebentar, perlu jeda, masa jeda beristirahat sebentar, karena dia akan menjalankan ibadah yang cukup besar dan ternyata di kompocu tahun, tahun hijriyah sebagai kalkulasi amalan kita nantinya menghafalul lahir dan Allah sekali akan ibadah haji dan ibadah kurban menutup dari akhir tahun hijriyah kita sehingga nantinya kita akan memulai tahun baru hijriyah dengan kemuliaan al-mutaw. Nabi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang cukup besar, kurban dan ibadah haji Selain dari Sesuatu yang formalitas Ada esensi yang Allah inginkan di dalam Salat al hajj ayat 37-nya Layyanallaha al wa lukumuha la walahimauha Walaji ijana alhu taqwami Jika kalian secara formalitas sudah Menjalankan apa yang disebut dengan syiar Allah dalam bentuk ibadah kurban, Ingat Bahawa Allah tidak menerima hanya semata-mata daging-daging dari hewan kurban dan darah-darah yang keluar dari hewan kurban kalian. Walajihana luhu takwa minkum. Tetapi yang akan Allah nilai adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Simbolisme di dalam ajaran Islam merupakan pengantar untuk menuju esensi dari seluruh ajaran Islam ini. Ketika kita menjalankan solat Itulah simbolisme dan identitas kita Muslim. Tetapi esensi solat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 adalah wa akhiri solat dinasolatatana anifakshaywan punca. Namun simbolisme ini Syiar ini harus tetap ditegakkan. Tidak kemudian muncul argumentasi, justifikasi Yang penting kan hatinya baik Yang penting kan kemudian saya sudah bersih hatinya Tanpa kemudian menjalankan syiar syiar Allah tersebut Nah, sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah Kalau saya sudah dekat dengan Allah tidak perlu sholat lagi Karena ada juga yang sampai berpikiran demikian Tidak Syihara Allah sampai kapan pun tidak boleh ditinggalkan Meskipun kita sudah mencapai efensi yang paling purna sekalipun Rasulullah yang sudah mencapai tingkat ketakuan yang begitu besar Dan paling purna totalitas Tidak pernah meninggalkan apa yang dinamakan dengan simbol-simbol ikhlas -simbol Idet kita, kita ikhlas Buat muslimin Dengan bikin Allah menamakan kalian orang-orang muslim Nah, al-kurba itu berasal dari kata-kata korban yang perubu, dekat al-kurba. Seorang yang berkorban adalah seorang yang meratakan dirinya dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin benar, makin mudah, semakin ringan yang mengorbankan apa yang dimilikinya. Semakin jauh dari Allah, maka semakin berat Ukuran seorang mampu berkorban dan tidak bukan dari kekayaan dan apa yang dimilikinya, tetapi diukur dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia yang terdekat, yang digelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang terdekat dengan Allah itu adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dan ternyata dua ibadah besar ini, dua syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang besar ini. Ternyata ditampilkan oleh seorang yang bernama Ibrahim al Ibadah Haji juga bertawar dari perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyuruh manusia walaupun ya, sini ajar Haji, jangan bukan jalan. Ibadah kurban pun demikian. Ibrahim kembali tampil sebagai ikon dari berkorban melalui penyembelihan putranya yang dicintainya. Ismail al-Hadithah. Maka hanya dua Nabi yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kusubhatun nasana. Nabi Muhammad di dalam surah al-Hadithah ayat 21 dan Nabi Ibrahim di dalam surah al-Mumtahanah ayat yang terbuka. Tidak ada nabi lain yang dikatakan Allah sebagai kusubhatanah. Kalau kita bisa terjemahkan bebas kusubhatanah itu adalah kaladah yang paling purna. Yang tidak mungkin kita menemukan cakap Di dalam kepribadian Dua Nabi tersebut Nabi Ibrahim yang mewakili generasi Nabi terdahulu Dan Nabi Muhammad yang mewakili generasi Nabi yang terakhir Diawali dengan Nabi Yang terhadang, diakhiri dengan Nabi yang terhadang Diakhiri dengan Rasul Abu Amdiah yang terhadang Ibrahim Dan diakhiri dengan Rasul terhadang Muhammad SAW Alaihi. Tidak mungkin Allah memilih Ibrahim dan keluarganya Untuk menjadi icon dari dua ibadah besar ini Ibadah haji dan ibadah kurban Kecuali kan ibadiah yang sempurna dari Nabi Ibrahim al-Bisul Namun muncul pertanyaan besar kita Ternyata yang harus kita cermati bukan hanya Ibrahim Yang mampu taat sepenuhnya menjalankan ibadah kepada Allah Apapun yang dibukankannya. Tetapi juga yang menjadi catatan besar kita, kenapa Ismail mahu untuk dikorbankan oleh ayah-ayahnya -ayah Ismail yang saat itu masih kanak-kanak, kenapa secara rasional berat bagi seorang anak yang tidak mengerti, yang tidak memahami Esensi dari sebuah ajaran kita untuk menerima dan memenuhi perintah Allah melalui ayahandanya anda yang di mahalim saham Maka gelang yang melekat pada Ishmael adalah pembasalnau dia gelangnya halim. Nabi itu adalah seorang bulan yang hangat. Halim. halim itu adalah santu Halim itu adalah sangat sabar. Halim itulah yang mampu mensinergikan antara rasional manusia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita membutuhkan rasional untuk membaca ajaran Allah. Tetapi pada masa yang sama, bagaimana kita mensinergikan antara proses rasionalitas kita dengan ketabahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurban, bentuk ketabahan kita kepada Allah secara rasional mungkin banyak hal-hal lain yang lebih baik, lebih berminyak, lebih berharga dikorbankan dan diberikan untuk orang lain. Itu nashia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk mempertahankan identitas Islam. Mempertahankan syiat islam Simbol-simbol islam Dan mungkin masih banyak lagi Simbol-simbol islam Yang harus kita pertahankan Sebagai bentuk dari identitas ide Kedidaman kita Siapa lagi yang akan men ini Jika kemudian umat islam, islam sendiri Tidak mau Mempertahankan identitas Yang harus di mata Allah wa Fakuluminah Wa'atengulqani'a wal-muqtad Dewan korban yang kalian memberi, makanlah dari badannya Kemudian sedekahkanlah sebagiannya Dan sebagiannya juga hadiahkanlah kepada kerabat kalian, kepada sahabat kalian Sehingga ibadah korban esensinya bukan untuk diri sendiri Untuk diri sendiri seperti yang, yang kita makan Untuk orang lain, fakir miskin, kita sedekahkan, seperti yangnya Dan untuk kerabat kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita jika kita berkata, subhanallah, sinar jita dari sebuah ibadah korban, bukan hanya untuk bendikan pribadi, istilah lahir, sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَيْوَعْدِينَ خُرُمَةِ اللَّهِ فَوَا خَيْرُوا لَهُ عَنْزَرُينَ dalam ayat 20 surat Al-Haz. Karena siapa yang mampu menjaga, mengagungkan siap-siap Allah, maka itu adalah tanda kebaikannya, kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di penghujung bulan Hijriah ini kita mampu menjalankan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya kita akhiri kalender Hijriah ini tetap tahu Hijriah ini dengan sebaikan apalagi Allah menjanjikan Rasulullah menjanjikan bahawa kuasa Arafah yang jatuh nanti pada hari Ahad 9-10 akan di kafir al al-ziah wal-baqiyah menghapuskan dosa satu tahun yang telah berlalu dan dosa tahun satu yang akan datang untuk mempersiapkan proses ibadat kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wataala ini adalah hadirin maklumat yang dimuliakan Allah apa hikmah dan polisi filosofi dari ibadat kurban yang kita kaitkan dengan skenario Allah untuk menjadikan ibadat kurban atau ibadat terakhir kita di bulan Syawal ini yang kita akan awali dengan sifat muhawam kita, sifat mulia kita yang Allah memilihkan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas ya. segala perhatian kursi ku bernakseh kita Allah aku lupa bih algar allahqunikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan tak, halal ayam disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin pertanyaan yang tidak lazim Tapi bukan meraporkan ajaran Islam Untuk diriakan e, Pertama mengenai Al-Quran Rasulullah pernah seratus tekuah indah Dan setiap tahun Setiap itu menerima dua Tapi kita sudah pergi Sejujurnya ini hidup sangat prihatin. Seperti bahawa beliau sampai satu hari itu makan sekali sampai beliau diganjar pakai batu. Dan juga pernah waktu memakan ada, lalu beliau punya puasa. Di saat itu juga istri si beliau pernah menuntut untuk dapat diberikan kekaryaan jadi gambarnya bahwa beliau itu adalah orang sederhana. E, sepertinya beliau berkekurangan. Padahal kalau awalnya kan beliau kan kaya e, dengan e, bersama e, SD pekerja itu juga pertama yang pedagang kaya Itu jadi yang tanya di sini beliau bisa berubah seperti itu. Sedangkan beliau adalah orang yang juga terdengar tidak ada ayat, itu pertama, Jadi dari mana diau berkorban ini? Nah, kalau dikaitkan dengan semangat berkorban, kata kata berawak, besar rumah tangga ini tidak hanya tergantung kayaan, tapi bawa mempunyai kayaan itu juga sebagai indikator atau sebagai pendorong untuk menjadi baca berkorban. Tetapi itu juga pertanyaan yang agak mendekatkan ini juga uh, Ustaz ada yang uh, menjuruhkan bersedekalah InsyaAllah bersedekah insya Allah. dia berikutinya akan bersama uh, Ini juga kalau dilihat dari logika uh, memang manusia tidak bersedekah Tapi kalau dengan Allah itu bisa saja Tapi tidak itu yang saya tanyakan kalau memang setiap perjalanan akan menjadi kaya akhirnya motivasinya, niatnya adalah untuk kaya, bukan kenapa jadi kalau orang berdasar, tanda-tanda yang saya masuk di 35 nanti saya akan jadi maharat yang menghitung baru keluar sebagian ke jadi panglinya lebih dulu nah, lalu kalau untuk, -untuk kepentingan akhirat, namanya kita bersedekah lalu nanti berikan jauh untuk akhirat, itu memang karena akhirat itu lebih utama tapi kalau merapatkan diterima di dunia rasanya kecil. Tapi sebagian kita lebih teror untuk dapat lagi imbalan di dunia ini. Jadi apakah eh, memang eh, begitu penghasilan sebenarnya eh, penghasilan dunia ini terutama untuk dekat atau eh, kalau sepertinya akan terlalu begitu memang dikatakan kamu tidak akan miskin karena dekat. Tapi mesti nama siapa yang kaya setelah itu? So, ini kalau mau kaya, kenapa kesulitan mengingatkan Abu Bakar menghabiskan seluruh seluruhnya untuk bersedekah? Berarti kan bersulam lebih mengakui kalau habis apa yang dikatakan dia? Kita sudah sarada surah banyak kata juga jangan habis seluruhnya. Tapi karena imannya kuat, dia mengatakan yang yang abad saya darah awal dan seluruhnya. Tapi juga Rasulullah tidak menyangkal bahwa Kalau habis seluruhnya itu memang tidak ada kesannya Tapi kalau diberi ke akhir kepada Allah Bahkan diganti yang jauh lebih banyak dari 7 kali Cuma yang dikasih di dunia ini saya bertanyakan Apakah memang mahus Allah akan menghenti? Terima kasih, tidak? Itu Rasulullah Pertanyaan, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya diborong semua apa ya? Baik, menarik sekali yang saya sampaikan. Banyak masukannya, Saudara masyarakatnya Yang pertama Ini saya sampaikan bahawa Perjalanan Rasulullah adalah perjalanan yang sempurna Sehingga setiap bagian Dari perjalanan Rasulullah Itu bisa kita telah jari Dari dimensi mahasiswa Dimensi keterlengganan Bisa kita telah jari Kalau Rasulullah satu hari Tidak punya makanan Kemudian mengatakan kepada Isya Kalau begitu kita puasa Dimensinya adalah dimensi kesedaranan Dimensi yang lain, Rasulullah ketika khutbah Jumat berpakaian bagus, berpakaian yang memberikan harismatik dan dibawa. pada dimensi yang lain, kok begitu berarti berbeda dengan sisi kesedaran Rasulullah? Karena saat itu Rasulullah ingin memberikan pelajaran pada dimensi yang lain. Jadi membaca sirat Rasulullah itu harus kita baca sesuai dengan dimensinya. Ketika Rasul berkorban, setiap tahunnya dua ekor kambing, dimensinya, pelajarannya adalah pada dimensi semangat untuk berkorban. Ketika Rasulullah apa adanya menjalankan kehidupan ala kadarnya karena kedalanannya, itu juga kita pelajari jadi sikit dimensi kesederhanaan subhanallah. Makanya, lakotkan lakum fiwa Rasulullah adalah sesuatu hal -hal, yang sama, yang paripurna. Dimensi manapun anda akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung dimensinya. Jadi menarik. Karena banyak kadang-kadang orang-orang atau yang lagu Rasul itu bertentangan dengan yang lainnya. Karena memang dimensinya ini pelajaran untuk sisi ini. Ini pelajaran pada dimensi berikutnya. Dan kalau kita gabungkan dari seluruh dimensi yang ada Rasul atau pelajaran dari seluruh dimensi kehidupan secara pribadi, keluarga dan kemudian sebagai pemimpin halifah dan lain sebagainya itu cakap kandang ya? bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran pada konteks kita keteranganan pada konteks semangat dan korban kepada sahabatnya juga kepada Abu Bakar tadi, konteksnya adalah semangat memberikan korban sehingga Abu Bakar harus memberikan seluruh hartanya dan lain sebagainya tapi tadi itu juga soal Motivasi kita berkorban dan bersedekah adalah Minta kualpuluh Untuk menguji, menilai Kalau saya menjadi barometer ketakuan kita, itu saja Kita kita banyak bersedekah, itulah barometer ketakuan kita Itulah alat ukurnya, diantaranya Bukan kemudian ketika bersedekah, hiyaknya saya lebih kaya <guluh> Memang benar, maan-anak orang malu, misal atau tidak akan berkurang harga Karena kita bersedekah, tapi karena kita belum jangka tetapi ya, bahwa ketika kita bersedekah Dan kemudian Allah menampakkan rezeki kita, itulah adalah Sesuatu yang Allah berhendaki Tanpa kita minta Kalau itu memang sudah menjadi jaminan Allah Juga Allah akan berikan Tetapi yang terbaik yang Bapak sebutkan tadi, Bahawa apa yang kita lakukan nah, Motifatnya yang terbesar adalah Untuk menjadikan Takwa kita semakin besar Semakin meningkat Karena rezeki itu kan ada dua ada rezeki yang tak terbuka dua rezeki yang terbuka ada rezeki yang harus kita cari itulah kita istirahat mencari nafkah tapi ada rezeki yang kemudian tu, rezeki yang mencari anda nah kalau kita prosentate kan kira-kira rezeki yang kita cari sehari-hari sampai jam 4 misalnya itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada rezeki yang kemudian tidak diturut tiba-tiba ada orang datang saya hadiah kepada Bapak Tiba-tiba berpikir -tiba untuk ada orang kasih makanan Itu kan tidak pernah kita usahakan Tidak pernah kita telepon dahulu Tiba-tiba kemudian orang mendapatkan hadiah yang besar Dia tidak pernah mencari, tidak pernah berusaha Itu kan jenis khasa Misah itulah kiasan ya, sih Rizki yang kemudian itu mencari kita Kadang-kadang Rizki yang kita sari. ya Satu hari 24 jam tetap saja setiap hasilnya Wa memindah batin silahri illa alhamdulillahi wabarakatuh Nah, ketika ini konteksnya Jika kemudian Allah akan memberikan apa namanya Jaminannya di dunia Maka jaminannya adalah dari reski Yang tidak di juga tingkat itu Dan kita serahkan syukurnya kepada Allah Namun tetap Kalau motivasi kita di dalam berbeda Terus semata-mata adalah Untuk Allah SWT Untuk Allah SWT Meskipun Allah juga menjamin bahwa harga yang kita berdekatkan juga akan sangat berkirai Terutama untuk infektasi hak terakhir Memang banyak sekali yang berdekatlah maka kalian akan kaya Kalau secara rasional begini, ini saya rasionalisasikan Ketika kita berdekat, maka ada satu motivasi bagi kita Bahawa saya harus banyak bekerja kembali Agar kemudian saya juga akan banyak mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki dan kemudian saya juga ketika lebih banyak Sama dengan kemudian ungkapan abu bakar kepada orang yang baru menikah Il tabi su'al-in al-minah carilah kekayaan itu dari pernikahan Padahal rasionalnya kalau menikah itu kan banyak yang menjawab, bukan tambah kaya gitu Kalau kita satu seorang diri gaji 10 juta, ya kita manfaatkan sendiri tapi kalau sudah punya anak punya keluarga kan 10 juta juga harus dapat income. Nanti ternyata dengan kita bergrow aja akan muncul motivasi yang terbesar. Saya harus lebih banyak berusaha kembali. Sehingga nanti penghasilan saya akan bertambah. Ketika penghasilan saya bertambah, itulah sebunuhnya kesempatan kita untuk banyak bergrow. Semangat. Luar biasa kayak gitu rekayasa Allah. Carilah kekayaan dari meninggikan. Makanya ini pengalaman, kita juga mengalami Ketika berjalanan, uangnya sedikit pulih <tid> Tapi ketika tidak punya kepunyianan Itu tambah saja, Bapak, kenapa? Karena kita juga bekerjanya lebih semangat dan motivasi Karena bekerja untuk ibadah, mencari, mencari nafkah dan sebagainya Akhirnya, dengan kita mempunyai semangat dan motivasi tersebut Akan menambahkan penghasilan kita di dunia ini InsyaAllah Jadi motivasi tersebut akhira Tapi ketika kita memberikan Dan kemudian muncul semangat untuk menggandakan kembali kerja kita sehingga penghasilan lebih besar akan lebih baik. Karena kita juga banyak berbuat untuk orang lain yang tadi bapa sebutkan. Jika kita kaya, Peluang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah melalui kekayaan kita akan semakin besar. Memang benar. Tetapi dalam konteks berkorban, yang terutama adalah inisiatif dari Allah. Kita, misalnya kita beli pati ekor sapi. Punya banyak lebih harga, silahkan. Yang lainnya, konteks-koteks, imfah. Tapi yang korban ini merupakan bentuk dari semangat mengabungkan syiat Allah. Kalau ada lebih harga, yang lain. Tapi syiat Allah ini adalah bagian dari panggungan untuk mengukur ketakwaan kita kepada Allah. Suha'anku Tuhan. Saya kira ragu semuanya. Atau ada yang belum kerja apa? Saya kira sudah diragu semuanya. Intinya, Keseluruhan keadaan yang paling terkutunya seluruh dinasti ibunya, kita ambil pelajaran apa pun dan ini merupakan jaminan dari firman Allah melaporkan Al-Qur'an. Al-Sabil, sama dengan Nabi Ibrahim. Yes. Kepelajaran anaknya Ismail, kepelajaran Ikrinya Siddihajar, kepelajaran Ibrahim sendiri dan kemudian dijadikan tuah ini adalah tuah yang pelajaran oh. panjang tentu Ismail dia ya, menjadi anak yang patuh kepada perintah Allah karena bapaknya patuh <laughs> karena ibunya patuh ada orang tuanya bercakap benar so bapak pun ada TV dia ya, kamu baik bapak yang sudah jadi jadi Ismail jadi baik jadi jadi baik. <laughs> Ismail baik jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi dari kedua orang tua, dari semahir. Tidak mungkin semahir menjadi orang yang baik, manakah kedua orang tuanya. -tua. Meskipun ada satu guru itu, tapi inilah, sudah tukuh menjadi sejian, so, anak itu adalah hasil dan perlahan dari orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua yang bisa membangun, ya, ada satu buku menarik itu. Menjadi, menjaga menjijikan anak menjadi prolet, cinta dan kaya. Jadi saya tertarik dengan ini, rumusan urusan teori ketcaayaan untuk belajar seorang anak. Jadi anak itu nanti punya motivasi untuk kaya. Tetapi motivasi untuk betul berolekannya banyak. Ini contohnya ring sekali dalam kehidupan anak itu, punya kecil seperti begini. Jadi bukan di mana mana sudah seribu orang yang begini. Ya. Itu luar biasa. Jadi anak itu kita terlalu menghitung. Misalnya kita akan naikkan wang e, sakunya. Tahun depan Bapak akan naikkan wang sakul jadi 100 ribu, Wah, kurang kurang pak, harus 50. Kalau begitu Bapak tambah aja. Tidak 100 100000 tetapi 120 ribu. Di Kurang pak, 130. Ya sudah, 130 kita sepakat ya. Tapi 130 itu untuk apa? Untuk jajan. Okey. Kalau untuk jannya di mana? Kalau yang 30 ribu itu, jadi nantinya tidak angkat satu pak, tapi bagaimana 30 ribu itu kita tabung? I untuk berikan kepada orang lain. Oh benar. Akhirnya mereka buangnya seratus 100000 Tapi dia orang lah dapat seratus Tapi tiga puluh dengan taksan biasa dari kita alokasikan itu berikan tuan anak itu merasa saya sudah punya tetap seratus tiga puluh itu Padahal sesuatu luar biasa. Apa namanya teknik-teknik anak-anak. Ia eh, mudah tapi ini kan berasal anak-anak yang kemudian keluar luar biasa kemudian dia yang saya katakan dalam insyaallah semoga ada manfaatnya mohon maaf atas kekurangan subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh